253. Augustin de la Tagasta la Hipo Ca și în cazul altor întemeietori de religii, sfinți sau mistici, de exemplu Buddha, Mahomet, Sfântul Pavel, Milarepa, Ignaciu de Loyola, etc., biografia Sfântului Augustin ne ajută să înțelegem unele dimensiuni ale geniului lui. Născut în 354 la Tagasta, un orășel din Africa romană, dintr-un tată păgân și o mamă creștină, Augustin a fost atras la început de retorică. Mai apoi a Manii maniheismul, căruia i-a rămas credincios 9 ani și și-a luat o concubină care i-a dăruit un copil, Adeodatus. În 382 se instalează la Roma cu speranța de a găsi un post de profesor. Doi ani după aceea, protectorul său, Simahus, lider al elitei intelectuale păgâne, îl trimite la Milan. Între timp, Augustin părăsise maniheismul și se consacrase cu pasiune studierii neoplatonismului. La Milan se apropie de episcopul Ambrozie, care se bucură de mare prestigiu atât în sânul bisericii cât și la curtea imperială. De câtva timp, comunitățile creștine adoptaseră structuri care s-au menținut până în secolul al XX-lea, excluderea femeilor din cler și de la activitățile spirituale, acordarea tainelor, îmbătătura religioasă, separația între clerici și laici, preeminența episcopilor. Mama sa, Monica, vine să sta cu dânsul. Probabil ea e aceea care l-a convins să se despartă de concubina sa. Dar la scurt timp după aceea, Augustin își ia altă concubină. Predicile și exemplul lui Ambrozia, ca și studiul aprofundat al neoplatonismului, au sfârșit prin a convinge că e cazul să se lepede de luxurie. Într-o zi din vara anului 386, aude în grădină o voce de copil care îi spune, Citez, ia și citește, închei citatul. Lege. Augustin deschide Noul Testament și ochii se opresc pe un pasaj din Epistola către Roman, 13,2.13,14. Citez, nu în și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, ci îmbrăcați-vă în Dumnul Isus Hristos și grija de trup să nu o faceți spre pofte încă citatul. Este botezat de ambrozie în ziua Paștilor, anul 387, și se hotărăște să revină cu familia sa în Africa, dar Monica se stinge la Ostia. A deodată să avea să moară la trei ani după aceea. La Tagasta, Augustin își formase împreună cu prietenii o comunitate semimonastică, nădăjduind să se dedice meditației și studiului. Însă când vizitează în 391 Hiporegius, este hirotonisit și desemnat ajutor al episcopului, căruia îi succede în 396. De acum înainte, până la moartea sa, în toate predicile, scrisorile și nenumăratele sale lucrări, Augustin se va dedica apărării unității bisericii și adâncirii doctrinei creștine. El e considerat, pe bună dreptate, drept cel mai mare și mai influent teolog al Occidentului, deși în biserica din răsărit nu se bucură de același prestigiu. În teologia lui Augustin putem recunoaște semnele profunde ale temperamentului și vieții sale interioare. În ciuda părăsirii maniheismului, el mai păstrează, vom vedea, o concepție maniheistă despre natura ceare a omului, ca urmare a păcatului originar, transmisă mai departe prin sexualitate. Cât privește neoplatonismul, influența acestuia a fost hotărătoare. Omul este pentru Augustin un suflet ce se slujește de un trup. Când vorbește ca un creștin, Augustin are grijă să reamintească faptul că omul este unitatea sufletului cu trupul. Însă, de îndată ce filozofează, el recade în definiția lui Platon. Nota 4 această definiție, dată de Platon în Alcibiade, a fost reluată de Plotin și de aici a preluat-o Augustin, închei nota. Dar mai ales temperamentul său sensual și lupta lui continuă, fără succes de alminteri, împotriva poftelor, au determinat în scrierile sale exaltarea grației divine și mai ales radicalizarea dreptată a ideilor privind predestinarea. În sfârșit, renunțând la viața contemplativă și acceptând toate responsabilitățile de preot și de episcop, Augustin și-a trăit viața religioasă în comunitatea credincioșilor. Mai mult decât oricare altă oleg, Augustin a identificat drumul spre mântuire cu viața bisericii. De aceea, el s-a străduit până în ultima sacripă să mențină unitatea bisericii. Pentru Augustin, păcatul cel mai monstruos era schismar. Nu ezita să afirme că el crede în Evanghelie pentru că biserica îi poruncește să credă.